Sjötti kafli, lót Því miður, sagði Aragorn, meigum við ekki tefja hér lengur. Hann horfði til fjálsins og hóf upp sverð sitt. Farðu vel, Gandalfur, hrópaðan. En hvað sagði ég ekki? Varaðu þig ef þú ferð innum dyrum orja. Ég vildi óska ég hefði haft rámt fyrir mér. Faða von, eigum við nú án þín og snér hann sér að þöruneytinu. Við verðum að halda á fram án vonar, sagðan. En við skulum þá ná fram hemdum, spennum gerðir og grátum ei meir, Við eigum langa leið fyrir fótum og mörgu ólókið. Þeir stóðu upp og horfið í kringum sig. Til norðurs endaði dalurinn í þröngri hvos milli tvekja fjalls að rana en hátt yfir gnæfiðu skínandi tindarnir þrýr. Seleptýl fannvíðill og karadras, fjöllin yfir Mórija. Innst inn í kvósinni steiftist ströum hörð á í stöllum niður allar hlýðina, líkust hvítum linda, í endalausri röð fossa og flúða og frá þeim sveipaðist úðamistur um lág hlíðina. Þarna uppi er forsælu klif, sagði Aragorn. Þar hefðum við komið djúpa skorningin neyður með ánni ef heppnin hefði þá verið með okkur. Eða ef Karadras hefði leift okkur það, ansaði Gimli og nú stendurðu þarna brosandi í solskinninu. Hann steytti hnefan upp á móti fjarlægastar snjóuga tindinum en sneri sér svo aftur við. Til austurs lækkuðu fjöllin niður í lágan háls þar fyrir handan glitti í fjarlæg lönd, víðáttu mikil og ógreinileg. Til suðurs tegðu þóku fjöld sig lengra áfram í endalöðsum nýpum eins langt og augað eigði. Tæpa mílu í burtu og nokku fyrir neðan þá félaga því að enn stóðu þeir hátt upp í vestur líðdalsins komu þeir auga á dálítið stöðu vatn. Það var ílátt en þó að lögun, einna líkast stórum spjótsotti og stakst ótturinn þar inn í fjallakfós. Suðurendi endi vassins var þó utan skuggans í glampandi solskini, og samt var vatnið jafnt dimmt þar. Það var djúbblátt, eins og kvöld skýr heiminn, þegar horft er til hans innan úr upplýstu herbergi. Yfirborðið var kyrrt og slétt, grösugar brekkur lágaði fram á beran og rofinn bakkan. Þarna er speilhylur hindi júpi kelet sáram mælti gimli dapur í bragvi Ég mana Gandalfur sagði við mig, sú sína eitt að gleðja þig, en við megum þó ekki tefja för hjá honum En nú á ég aðeins langa gleðir snöða ferð fyrir höndum Það verð ég sem skunda á braut en hann verður eftir Förunautarnir heldur nú af stað nýður veginn frá hliðinu Hann var grýttur og illa farinn Sumstaðar hvarfa næstum sem hlykkjóttur tróðningur innan um líng og kvinrænglur sem allstaðar sprutt upp millisprungina steina. Þó leyndi sér ekki að einhvern í fyndinni hafði þetta verið breyður hellulagður vegur sem bugðaðist upp frá láglandi dvergaríkisins. Hér og þar með fram slóðinni mátti enn greina rundar steinahleðslur og toftir þar sem nú voru grænir, hólar, vaksnir, mjóum, byrkirhýslum eða föðrukræklum sem sífruðu í vindinum. Svo tók vegurinn sveig langt til austurs niður á grösuga bakka speilhils. Við veginn stóð stakur stöpull en var brotin efst. Þetta er dörinstinn, rópaði Gimli. Hér get ekki farið hjá án þess að ganga sem snöggvast á honum og skoða hér dýrð dalsins. Hafðu samt hraðan á, sagði Aragorn og varð litið upp til hliðsins. Skjótt gengur sól til viðar, kannski fara orkarnir á stjá þegar rökkva tekur og við þurfum að vera komnir eins langt hérðan og auðið er fyrir kvöldið. Tunglið er líka í nýð svo nóttin verður dimm. Komdu með mér fróði, hrópaði dverkurinn í því að ég út af veginum. Ég vil ekki að þú fari hér hjá án þess að líta kelet sáram. Svo hljópa niður grænan slakkan. Fróði mjakaðist niður á eftir honum þó hann væri meittur og þreyttur var hann hugfangin af þessu dökbláa spegilslétta vatni og enn kom sómi á hæla á honum. Gimli staðnæmdist fyrst við steinstu og leit upp á hann. Varðin var svo sprungin og vindnúin að engin leið var að lesa döfa rúnirnar á hliðum hans. Súlan var reist til að marka þann stað þar sem dörinn fyrst leiti í spegilhýl sár eftir þærkurin nú skulum við einnig líta í án sem snöggvast áður en um við ferum þeir hölluðu sig saman út yfir dimman vasflötin fyrst gátu er ekkert séð svo kom smá umsamann í ljós spegilmynd fjallanna allt í kring í kolbláu djúpinu og tyndarnir loguðu eins og hvítir blossar handan við þá hveldist himingeymurinn þótt sóll væri hátt á lofti tindruðu stjörnur í djúpinu eins og sokknir gímsteinar En þó þeir hölluðu sér langt út yfir vassborðið, sáðu þeir enga speilmynd sína í því. Ó, það er á undursamlega kelet sáram, mælti Gimli. Þú varð veitir kórun og durins unsan vaknar Ég kveð þig. Hann lögð niður í lotningu. Svo snerist hann á hæli og hljóp grasprekkurnar aftur upp á veginn. Hvað sástu? spurði Pípin sóma en hann var þá í svo þungum þöngum að hann svaraði ekki. Nú sveigði vegurinn til söðurs og haflaði hratt niður á við og út úr dalsminninu. Nokkru fyrir neðan vatnið komuð þeir að djúpum upp brunni og vall kristallstæft vatn út af steinbar með hans og myndaði strax glitrandi læk sem rann niður eftir bröttum og grýttum farvegi. Hér kemur áin silfurlind upp sagði Gimli, drekki þó ekki af henni, hún er nýstandi köld. Brátt mun hún verða að stríðri á því að hún dregur í sig hvern fjallalækin á fætur öðrum, sagði Aragorn. Við munum nú eiga langan veg eftir bökkum sylfurlindar því að þá leið veit ég að Gandalfur hafði valið. En svo vil ég endilega komast til skóana þar sem hún fellur í fljótið mikla, þarna niðurfrá. Þeim varð liti þangað sem hann benti og sáu lindarstrengin skoppa niður brekkurnar og renna áfram eftir sléttunni þangað til áinn hvarf í giltri móðu. Svo þett eru skóarnir í lótlóriðin, sagði Legolas, fegurstir allra bústaða álfa þjóðar. Þar eru þau fegurstu tre sem eiga sér engan líka. Þau felli ekki lauf á haustin, eldur skríðast þau gullið og þau fjúka ekki af þeim fyrir á vorinum um leið og nýir brum opnast. Og þá klæðast greinarnar gulum blómum en skóargólfið gillist og rjáfrið með en stóðirnar eru úr silfri og trjábörkurinn alveg slettur og silfur grár, svo herma enn gamlir álfarsöngvar í myrkviði. Ó fagna þú hjarta mitt ef ég fengi að standa í laufskjóli þess skóvar að vordegi. Hjarta mitt mætti líka fagna og þótt vetur væri. Ansæði Aragorn hóðholinn móður. En það dvelst þó nú langt í burtu og vill ekki að við séum neitt að hangsa. Fyrst í stað tókst fróða og sóma að halda í við hina en Aragorn fór svo geistig á kavanum að brátt fór þær að draga aftur úr Þeir höfðu heldur ekki fengið ætan matarbyta síðan snemma með morgunin. Sóma lok veið í skeinuna og enninu og hann fann til ógleði. Þrátt fyrir allt sólskinnið fannst honum nú vindurinn napur eftir hlýju myrkursins í morja. Eins fann fróðin út til sásauka í hverju skrefi og var orðin andstuttur. Loksins varð legolasi litið aftur. Þegar hann sá hvað er höfðu dreyjist aftur úr, kallaði til Aragorns. Þeir námu skyndilega staðar og Aragorn hljópt til baka og bað Boromýr að fylgja sér. Fyrir gæðu fróði, rópaði hann áhugjufullur. Það hefur gengið svo mikið á í dag og það er svo mikið aðsi á okkur að ég glemdi því að þið sómi eru sárir, þið hefðuð átt að kvarta. Við höfum ekkert gert til að lina fjáningar ykkar sem okkur bæri umfram allt að gera þótt allur hermóri og orka væri á hælum okkar. En nú skulum við reyna að bæta úr því. Aðeins lengra komum við á góðan áningastad, þar skal ég líka gera sárum ykkar eftir því sem ég get. Herðu borum ír, við ættum að bera þá. Brátt komið þeir af enn einum læknum sem rann kliðandi niður vestanverða hlýðina og síðar dróst inn í ströum silfurlindar. Saman fjalluðu í fossi fram af grænsteindu bergi og runnu freyðandi um grösuga löyt. Umhverfis stóðu fyrutri á stangli, lág og krakklótt og í brekkonum niður að löytinni uxu hjartartunguburknar og bláberjaling. Í botnin var löytin flott og þar gusaðist áin framhjá á glitrandi eyrum. Hér gáttu þeir hvílst. En liðið var framum um og þeir aðeins komnir nokkrar mílur frá liðinu. Sólin var farin gangi vestrið. Gimli og tveir yngri hoppidarnir fóru að stússa við að kveikja eld með hrísi og furusbrekum og sækja vatt. Á meðan hugði Aragorn að meðslum fróða og sóma. Sár sóma var ekki djúft en þó ljótt að sjá. Aragorn skoðaði það með áhyggjusvip, en svo létt honum og hann leit upp. Þú mátt prísa þig sælan sómi, sagðan. Margir hafa hlotið verri grikk er þeir felldu sinn fyrsta orka. Sem betur fer er ekki eittur í skurðinum eins og oft er eftir orka blöð. Það ætti að geta gróið fljótt og vel þegar ég hef búið um það, þvóðuða vandlega þegar Gimli búna búin að hita vatnið. Hann opnaði púss sitt og tók úr því nokkur visnud löf. Þau eru orðin þurr og máttur þeirra nokkur dopnaður, sagðan, en alltaf einu geta þessi aðthelars löf sem ég týndi við vindbrjót en komið að nótum. Mildu eitt þeirra út í þvotta vatnið og reynsaðu sárið, svo skal ég byndum það. En nú er komið að þér, Fróði. Það er ekkert að mér, sagði Fróði og vildi helst ekki að Aragorn snerti á sér. Ég þarnast einskis, nema matar byrta í gokkinu smá kvíldar. Nei, það gengur ekki sagði Aragorn. Ég verða gangur skuggum það hvernig líðan þín er eftir að hafa lent á milli steins og sleggju. Mest undrast ég það að þú skulir vera enn á lífi. Svo færði hann fróða varlega úr gamlu peysunni og slitna kirtlinum en svo tók hann andköf af undrun. Allt í hennu fór hann að skellihlæja. Silfur Brynjan sindraði fyrir augum hans líkt og ljós brótt á bárum erð. Hann færði fróða líka úr Brynjunni og lyftin upp. Í glitruðu gimsteinar sem stjörnur í himingeymi og frá fingerðum brinju ringonum hirðist suð, líft og þegar regnið dýnur á lignum hýl. Hafiði nokku tíma séð annað einskóðir hálsar, kallaðan upp. Hann hefur á sér hoppita húð sem sóma myndi hvaða álfa prinsi sem væri. Ef að vittnaðist að hoppitar væru vaksnir slíkum feldi, er ég rættur um að allir veiðigarpar á miðgarði, ríðu huð skjótasta norður á hérða til veiða. En veiðiðar var þeirra kæm ekki að neynu gagni, bætti Gimli strax við og starði furðulostin á serkinu. Þetta er mýþrýl, Brynja. Mýþrýl. Aldrei hef ég augum litið annað eins, Sé þetta brynjan sem gandalfur talaði svo fjálklega um verði ég að segja að hann hefur jafnvel vanmetið hana en það er víst að rausnaleg var gjöfin. Ég var stundu að velta fyrir mér hvað því Bilbo væri að alltaf bralla inn í litla klefanum hans í Rofadals segði Kátur Blessaður gamli hopitinn nú þykir mér vörnumann er nokkur tíma áður mikið vildi ég við fengum tækifæri til að segja honum frá öllu þessu. A komi ljós að stór svartur marblettur var í hægur síðu fróða. Innan í Brynjunni var mjúk leðurskýrta og mátti sjá á einum stað að Brynringir nýr í vefnum höfðu hokkist í getnum leðrið og inn í holdið. Auk þess var fróði marinn og rubbladur á vinstri síðu þar sem hann hefði slegist í vegginn. Á meðan hinir voru að taka til matin þvoði Aragorn meðslinu búr aðfylaseiðinu. Beskur ilmurinn, bastum löytina og allir sem lutu yfir sjóðandi vatnið og önduðu að sér gufunni restust og endur nærðust. Brátt svíjaði fróða sásaukin og honum varð léttara um andardrátt. Samt átti hann eftir að verða styrður og sár viðkomu í marga daga enn. Aragorn festi líka mjúka linda við síður hans. Brynjan er förðulega létt, sagðan. Farð aftur í hana ef hún erður ekki til óþæginda. Mikið er ég fegin að vita þau í slíkur hlýf. Þú alltaf að vera í henni, jámt í svefni sem vöku, nefn að þú yrðir svo heppin að komast í hæli þar sem getur verið öldungis óhultur en það mun ekki bera oft við í þessum leiðangri. Strax og þeir höfðu etið, fóruðu þeir að tíja sig af stað. Þeir slökktu eldinn og huldu öll ummerki hans. Svo klifruðu þeir upp úr löytinni og örkuðu áfram eftir veginum. En ekki hafðu þeir lengi gengið þegar sólin seg að baki fjallana í vestri og risavaksnið skuggar þeirra skriðu niður hlýðarnar. Rökkrið hjúpaði fjallsræturnar og þókan lippaðist upp úr dældónum. Í austri færiðist döfur kvöldróði yfir móðukendarsléttur í fjaska. Sóma og fróða var farið að líða miklu betur og allir voruðið svo hressir og endurnæriðir að það var mest í munur hvaðir gátu haldið betri göngur að það en áður. Þannig leitti Aragorn á samfellt í næstum þrjár stundir og leifðið þeim aðins einu sinni að blása úr nös. En nú var orðið dimmt, komin hánótt. Á himni blíkuðu stjörnur en minkandi mánasigð myndi ekki sjást fyrir nundur morgun. Gimli og fróði, gengun og aftastir, fóru hljóðulega, þauðu og hlustuðu eftir því hvort eitthvað vera á kreyki vestanum veginn. Loks rauf Gimli þögnina. Ég heyri ekkert nema vindinn, sagðan. Ségur nokkurir anskotar hér í nánd, hljóta eirun á mér að vera stípluð. Vonandi láta orkarni sér næja stökkvokkur og burt úr morja, Kanski vakti ekkert annað fyrir þeim. Þá ættum við og hringurinn að vera þeim óviðkomandi. Þó hef ég spurnir að því að orkar veiti óvinnum sínum stundum eftirför langt niður á sléttur til að hefna fallins fóringja. Fróði þagði við. Hann leita á sting og sá ekki örla fyrir orkabjarma af blaðinu. Samt heyrðan eitthvað eða þóttist hafa heyrt. Strax og skikja tók og vegurinn mirkvaðist fór hann sem fyr að heyra þetta fótatíf og nú heyrði hann aftur og snýri sér snögt við Eitt augnablík þóttist hann sjá tvo örsmáa ljóstepla út í mirkrinu en þeir hurfu í sömu svipan og hann leit um öxl. Hvað var þetta? spurði dvergurinn Gimli Ég veit ekki sagði fróði Mér fannst ég heyra fótati og þóttist hjá ljós eins og glirnur Ég hef oft ímyndað mér þetta síðan við komum inn í Mórija Gimli beygði sér niður og lagði eyra við jörð mm. Nei, ég heyri ekki eftirnum nætur hjál grasa og steina sagðan Komdu nú, við verðum að flýta okkur við verðum að missa hinn á rauksín Svalur næturvindur blés upp dalinn og kom þeim í fang Frammundan þeim reist stór grár skuggi og þeir fóra heyra stöðugt skrjáf eins og frá asparlundi í vindblæ Lót Lóri en rópaði Legolas Lót við erum að koma að í aðri gullinskóar ómikið vildi ég að nú væri ekki vetur Svo rísu hávaksin tré langt upp fyrir þá móti nætur trjálimið kveldist yfir vegin og ána sem bæði runnun og inn í skógin. Í döfri stjörnuskýmuni virtust trjástofnarnir silfurgráir en laufið titraði í döfri guðsleikju. Lót Lórien, sagði Aragorn Víst er ég fegin að heyra aftur í trjám En mér líst illa á að við erum ekki enn komrinum að 15 mílur frá hliðinu og lengra komist við ekki í nótt Við verðum að treysta á það að afl álvana bæji burt frá okkur öllum þeim háska sem kynni að vera á hælum okkar En við vitum ekki einu sunni hvort álvar halda hér enn velli í síversnandi heimi sagði Gimli Lang er að vísu síðan nokkur álfur að minniætt hefur ferðast til þessa lands sem hefða áður áttum svo tíðförull til, mælti Legolas. En heyrt hef ég að Lóri en muni aldrei leggjast í öðun því að yfir því bír hulinn verndarkraftur sem bægir burt öllu yllu. En íbúar þess eru svo felvísir að þeir sjást nær aldrei og eftilvill halda þeir sér nú djúftin í skóginum langt hérðan frá norðurjáðrinum vissulega djúft inni í skóginum sagði Aragorn og andvarpaði líkt og eitthvað rifjaðist upp fyrr hann það er víst áreinanlegt að því nóttu verðum við sjálfir að sjáum okkur höldum enn spölkorn áfram inni í skjól skóarins síðan getum við vikið út af göttunni og leitað okkur að góðu náttbóli hann ætlaði tavarlösta ganga af stað en borum ír var tregur til og fyllt ekki eftir Er ekki um neina aðra leið að velja? spurðan Hvaða aðra leið betri en þessa gætir þú hugsaðir? spurði Aragorn Bara einhverja aðra leið þó hún væri sverðum vaksin, ansaði Bórumir Við höfum áðurláttið teim okkur inn á furðuslóðir og ekki haft annar en skada af. Gagstætt vilja mínum var rambað inn í myrkur mori og okkur til óbætanings tjóns og nú viltu Aragorn að við förum inn í gullinskó En við í Gondor höfum ýmislegt ímislegt af því háskalega landi. Sagt er að fáir komi þaðan út aftur sem inn í það yllast, og engin þeirra fáumun komast undan óskattaður. Segðu ekki óskattaður, en ef þú nefndir orðið óbreyttur, væri það nær lagi, sagði Aragorn. Rættur er ég um það, bor og að hinnum fornum fræðum hafið nýtnað hjá ykkur í gondor, ef þeir sem þar eiga að hafa vitt fyrir öðrum bera lótlóri en illa söguna. Trúðu annars hverju sem þú vilt, en sannleikurinn er sá að við eigum engra annar að kosta völ, nema ef þú vilt snúa aftur einn innum morjallið, klífa veglaus fjöll eða synda einn tíns liðs yfir fljótið mikla, Þú hefur fóristuna áfram, sagði Boromir, en ég vara við því að þessi skóður er vist hættulegur. Hættulegur að vísu, sagði Aragorn, fagur og hættulegur, en þó þarf enginn að óttast hann, nema hans í yllur eða ber eitthvað yllt með sér. Fylgið mér! Varla höfðu þér genginn nema mílus spöl inn í skóðin, er þurr komu að enn einni þveráni. Hún kom straumhörð ofan úr skógi vöxtum hlýðum sem síðan tegðust upp að fjöllónum. Þeir heyrðan falla í fossum í skuggonum hægra meginn við sig. Dökkur árstraumurinn kom þvert á leiððera til að sameinast silfurlind í myrkri yðu innanum treá ræturnar. Þetta er auðvitað nimródel, mjallveigar á, sagði Legolas Þetta mjallveigar á, sagði Legolas um hana ortu laufálfar ótal söngva fyrr á tíð og sumað er að kveðum við enn fyrir norðan og minnumst regnbógana yfir fórsumennar og allra gullblómana sem flutu í löðri þeirra Nú er allt orðið myrt og brúin á mjallvegar á brotin en ég vil fá að lauga fætur mína í ennir ég að sagt er að vatnið í ennis í hold, engum þeim sem eru ferðalúnir Hann gekk af stað fór niður um roð í bakkan og óð út í ströminn Komið allir með mér, kallaðan. Vatnið er ekki djúft og við þurfum hvort þeirra vaði yfir ána. Á hinnum bakkanum getur við svo lagst til hvílu, sopnað vært undir ljúfum niða árinar og glemt öllum okkar sorgum. Hinn er komun og hver á eftir öðrum, niður um bakkan og óðu út í ána á eftir legulasi. Fróði staðnæmdist um stund og létt vatnið leika um þrekta fætur sína. Það var kalt og tært við komu. Hann óð lengra úti og þegar vatnið náð honum upp í nésbætur fannst honum eins og allt ferðaríkið og öll þreytan skólaðist burta fótum sér. Þegar förunautarnir voru allir komnir yfir ána, settust þeir, hvíldu sig og fengu sér svolítinn matarbeita. Legolas sagði þeim sögur af lótlóriðin sem varðveist höfðu í munnmælum alfana norður í myrkviði. Mest fjölluðu þær um ljómandi solskinnið og stjörnubyrtuna á engjónum við fljótið mikla á mórni veraldar. Loks sló þögnu við hópin þeir hýttu á blíðan ómfossana í skugganum. Fróða fannst það næstum heyra syngjandi rödd í vatnakliðnum. Heyriðið kannski rödd mjallvegar? spurði Legolas. Ég skal þá syngi ykkur söngin um hvítu ung með Nimrodel, en hún bar sama nafn og áin sem hún bjó hjá endur fyrir löngu. Á máli skóarálfa er söngurinn óviðjafnanlega fagur, en ég verð að flytja hérna hann á vestræinu eins og venja er í Rófadal nú á dögum. Hann hóf upp angur blíða rödsína, svo varðlega heyrðist gegnum skrjáð löfsins allt í kringk. Hér undi forðum álfamær sem upp heims þekk og gullinn britt var skikjan skær á skóm af silfri hún gekk. Hún stjörnu á enni bjarta bar og blíki um hárið sló sem sól þá gillir greinarnar í glöðum lóri en skó. Með hárið fritt og fasið nett sú frjáls um skóar vé sem mjúkur blær hún bar sig létt sem blað af lynditré Þar nímrótel só stríð og ströng en steipist fram um gil hún fylti af skærum silfur söngin svala bjarta hil Nú engin veit um hennar hag né heldur hvar hún er hún hvarf einn löngu liðin dag á leið um fjöllin ber En Álva konung skraudleg skeið í skildri fjallsins höfn þar lá og hennar lengi beigð við löður feksta dröfn. Þá hvesti um nótt við norðlegi lönd og nætti um syklu traf og ört þá rak frá Álva strönd með útfall strömi á haf. Að morðni sást til landa líkt ælæri gerðust fjöll og drifið raukum reyða hvitt er reyðu bóða föll. En amróð horði á hnúka þar er hurfu brátt í el og formætti þeim bátt er bar hann burt frá nimródel. Hann álva kongur vaskur var að vinum átti hann trén og fagrar uksu eikurnar þá í lót Þeir sáu hann stökk frá stýris ári í strömsins olgu hver sem þá að flugi fymur már í flauminn steypir sér og bitur vindur blésum hár og breymið um hann sögð í fjarska sástan syndaknár sem svanur hafs úr nauð Þeir vissu ei meira á vesturslóð þótt veðri hefði létt og ekkert hefur alfa þjóð af amróð síðan frétt Hér þagnaði Legolas og felti nýður söngin. Hér verði að hætta, sagðan hann. er miklu lengra en nú brestur mig minni. Það er langt og dapurlegt og lýsir meðal annars hinu mikla harmi yfir Lóðlórien, Lórien Blómsins þegar dvergarnir vöktu upp ófögnuðin í fjöllanum. Ekki í skópum við dvergarnir þann ófögnuð, svaraði Gimli. Egi voru það mín orð. En samt koman hann frá ykkur, sagði Legolas, dapur í bragði. Þá yfirgáfi margir ættingar mjallveigar bústæði sína og hurfa á braut, en sjálf fór hún villur ávandum suðurslóðir, festist í skörðum hvítufjalla og komst ekki til skipsins þar sem unnusti hennar amróði beidannar. En á vorin þegar vindur blæs í ungum löfum má heyra hann að við ána sem enn ber nafnennar og sé vindrun á sunnan berst rödd amróðs utan frá sænum því að Nimrodel rennur í silfurlind sem álvar nefna selebrant og selebrant í andvin hið mikla fljót og andvin rennur til sjávar í belfallasflóa þaðan sem Lóriens álvar drógu seglað hún en aldrei sniru þau Nimrodel og amróði aftur heim sagt er að hún hefði byggt sér hús í stóru tré sem óks nálægt árströmnum En það var álfa háttur í lóri en að búa í trjám og kannski að svo enn. Því nefndust þeir gala drýmar, trjáþjóðin. Lengst inni í skóið þeirra ná trén líka afar mikill hæð. Skóar álfar grófu sig aldrei í jörðniður eins og dvergar gera. Ekki byggu þeir sér heldur virki af steini fyrir dagar skuggans. Á þessum síðustu og vestu tímum væri líklega örugar halda sig í trjám en að sitja á jörðinni, sagði Gimli. Hann horfði tilbaka yfir ána í áttina til forsælu og síðan rendi hann augum upp í dökt greinum fléttað skóarþakið. Vel má vera að í orðum þínum leynist helra í gimli, sagði Aragorn. Hús fáum við ekki byggt okkur hér í nótt, en ættum þó að fara að sviðum galadríma og leit okkur hælis hátt í trjákrónunum ef við getum hér höfum við setið öllu lengur en gott er þeir fóru nú lengra út frá stíknum inn í skuggaskóarins til vesturs upp með fjalla burt frá sylfurlind skamt frá nýmrodel fossum komu þeir að miklum trjálundi og slúttu söm trén út yfir ána þau voru afar bólmikil og grá að lit en ekki varð giskað á hæðeira ég skal klifra upp í þau sagði Legolas Ég er vanur trjám hvort sem er í rótum eða limi þó ég sé óvanur þessari trjátegund Ég veit þó af söngvum hvaðar tré þetta eru Þau kallast mellirinn á okkar máli og bera gul blóm Ég hef aldrei fyrrklifrað í þeim en nú alltaf ég kynnast vekstið þeirra og lög og Hvað sem þýlíður sagði Pípin Væru þetta víst óvennileg tré ef þið getur veitt nokkra kvíld öðrum skepnum en fuglum himinsins Ég fyrir mína part að get ekki á priki. Grafði þér hólu í jörðina, svaraði Legolas, séð það síður þinnar þjóðar, en þá skaltu líka flýta og grafðu djúft ef þú ætlar að leynast orkum. Þar með stökkann upp og náði taki á grein sem stóð út frá bollnum hátt yfir höfði hans. Þar hekkanum sinn og hafði ekki komist lengra þegar rödd þrumaði skyndilega úr skugganum fyrir rófanan. Daró var sagt í skipunartóni Svo Legolas slefti takinu og fjall aftur til jarðar, undrandi og rættur. Svo þrýstan sér upp að treábólnum. Standið kyrrir, hvíslaðan á þjelögum sínum. Reyfið ykkur ekki né talið. Þeir heyrðu hlátra kliði við höfði sér og só talaði rödd skýrt til þeirra á alvatungu. En fróði gatt ekki skilið það, því að tungum á laufálfa austan fjalla var frábrugði þeirra vestan fjalla. En Legolas leit upp og gatt svarar á sama máli. Hverjir eru þetta og hvað vilja þeir? spurði Kátur. Þauðvitað álfar, sagði sómi, heyrir ekki hvernig þeir tala? Já, víst er það álfar sagði Legolas og þeir segja að þú andir svo hátt að þeir getur skotið því blindandi í myrkri Sómi greip í skyndi fyrir munsir En þeir bæta því við að þurfi er ekkert á óttast Þeir hafa fylst með okkur um hríð Þeir heyrðu rött mín að handa nimrodel ár og vissu strax að ég væri norðanálfur og gerðu því ekkert til að hamla för okkar og síðan heyrðu þeir mig syngja Nú bjóðu þeir mér og fróða að koma upp í treð Þeir hafa haft spurnir af honum og för okkar. Þið hinnir eigið að býða og standa vörð við tréð, þangur til ákveðið er hvað gera eigi við okkur. Allt í einu var kaðalstiga rent niður úr skugganum. Hann var gerður úr reipi, silfur grára á lit og gljáði á í myrklinu. Þóan virtist fingjarður kom í ljós að hann gat borið marga menn. Legolas klifraði rætt upp en fróði fyrkraði sig hægt upp og sómi fyllt honum eftir en reyndi nú að halda niður í sér andanum eins og hann gatt. Það var sérkennilegt að greinar Mallorn tresins uxu næstum beint út frá stofninum í allar áttir og sveigðust síðan upp á við í brottin en efst í toppin skifti stofnin sér og myndaði mark greinda krónu. Þar uppi var komið fyrir viðarpalli eða fletti eins og það var áður kallað en hétt nú á álfatungu talan. Kaðalstíin gekk upp í eitt svona fletti upp um ringlaga op á því miðju. Þegar fróði loks komst upp á flettið var lególas þegar sestur þar fyrir hjá þremur álfum sem voru svo dökklættir að þeir voru nær ósýnilegir innan um treálimið nema þeir reyðu sig snögt Þeir resu á fætur mótonum og einn þeirra tók fram lítinn lampa sem gaf frá sér örmjóan sylfurgeisla. Hann lísti sem snöggvast í andlitt fróða og síðan sóma. Svo lokaði hann aftur fyrir ljósið og bauð gestina velkomna á máli laufálfa. Fróði svaraði honum ambögulega á álfamáli. Velkomnir, mætti álfurinn þá hægt á samtungum. Við notum sjaldan annað tungumál en okkar eigið því að hér höfumst við stöðugt við í yðrum skóarins og höfum líkt samneiti við aðrar þjóðir. Við höfum líka mist sambandi við frændur okkar í norðri. Þó sendum við alltaf einhverja af stað til að hafla frétta og að hafa gætur á óvinnum okkar og þeir þurfa þá að læra önnur tungumál. Ég er einn þeirra og heiti Haldýr en bræður mínir hérna, rúmýtl og órófitt, kunna lítið ykkar tungu. Við fengum freknir af förykkar, því að sendi bóði Elronds kom hér við á heimleið upp í forsælu klif. Við höfðum ekki óra lengi haft neinar freknir af hobbitum eða stutlungum eins og þeir kallast, vissum ekki einu sinni hvort þeir hefðust enn við á miðgarði. Þið sýnist vera fremur góðlegir, Og úr því að þið eruð samferða álfi af okkarætt kvísl, viljum við greiða veg ykkar að óskum Elronds, þótt hér sé ekki til sýðs að leiða ókunnuga inn að gabli. En fyrst þarnist þið nætur kvíldar. Hvað eruði margir? Átta, sagði Legolas. Ég sjálfur fjórir hoppitar og tveir menn. Annar þeirra Aragorn er vestrættn álfavinur. Við þekkjum nú vel til Aragorns, Araþórnssonar hér í Lóríen, sagði Haldýr. Hann nýtur vissulega náðar drottningar okkar, það er ágætt, en þú hefur ekki enn nefnt nema sjö. Sá áttundi er dvergur, sagði Legolas. Dvergur, átt Haldýr upp eftir honum, það var nú verra. Við höfum forðast allt samneitir við dverga síðan á nýmdægrónum. Þeim er bannað að stíga minnsta fæti inn á land okkar. Honum getum við ekki hleyft inn. Hann kemur frá fjallinu eina og er dykkur þegn dáins og vinur Elronds, sagði fróði. Elronds sjálfur valdi hann til förunetis sokkur og hann hefur reynst okkur bæði djarfur og dykkur. Álvarnir fóru að ræða saman þennan vanda í hálfum hljóðum og beina spurningum til legolasar á eigin tungu. Gott og vel, sagði Halldýr að lokum. Við látum tilleiðast að leifunum inn göngu þó það sé fjarri okkar skapi. Hann má þá fara í gegnum land okkar með því skilyrði að Aragorn og Legolas hafi stöðugt auga með honum og á Byrgistan og að bundið verðið um auga hans í Lodlórien. En nú skulum við ekki masa lengur, það er ekki hólt fyrir félaga ykkar að standa lengur þarna niður á jörðinni. Við höfum styrkt vörð okkar við hárnar, sína við sáum fyrir nokkrum dögum, stóran orkaflokk hlykkjast upp með fjöllunum í áttina til Mórija. Utan við skóarjáðarinn góla auk þess úlfar. Ef þið hafið í raun og veru sloppið út úr Mórija, vofir hættan yfir. Þið verði svo strax að halda ferð ykkar áfram snemma í fyrramálið. Hoppitarnir fjórir skulu hafast við hér hjá okkur Við þurfum ekkert að óttast á Í næsta tre er önnur talan Þar verði þið hinir fjórir Þú, Legolas, skalt annast félaga þína þar Kallaðu til okkar ef eitthvað fer úr skeiðis Og mundu að hafa strangar gætur á dvergnum Legolas klifraði strax niður stegan að fyrir mælum aldís og skömmu síðar komu þeir kátur og pípinn upp í hátflettið. Þeir klöngruðust upp, lavmóðir og skelkaðir. Þá eru við komnir upp, sagði kátur másandi. Okkur tókst þó að tós upp skjóltepum ykkar, sem og okkar, en stígur tók annan farangur okkar og falda hann í stóri löfdingju. Það var óþarfi að hafa fyrir því, sagði Haldýr. Víst er kallt upp í trjánum að vetralægi og það þóan síðan nú á sunnan en hér skortir kvorki mat mjög drykk til að taka úr ykkur náttróllin og hér er líka nóa feldum og voðum til að halda á sér hita. Hoppitarnir þáðu nú nýjan og miklu betri kvöldverð með þökkum. Svo að vöfðu verum sig ekki aðeins loðfeldi álvana heldur einnig sínum eigin teppum og fór að sofa en þó þeir væru döð þreyttir áttu þeir erfitt með að festa blund, allir nema sómi. Hoppitar eru að eðlisfari mjög loftfælnir sem sjá á af því að þeir sofa helst aldrei á evri hæð hús þar sem hún þekkist. Flettið var gjör ólíkt öllum þeirra svefnvolum, alveg veggja ekki einu sinni handrið, ekki er nema léttar táa til skjóls sem voru alveg löysar og mátti færa er til eftir vindátt. Pípin var eitthvað að nöldra. Ef ég skildi sopna, ætli bara vona ég veldi ekki út af þessum loftpalli, sagðan. Þegar ég er sopnaður, sagði sómi, held bara áfram að sofa, hvort sem ég veldi út af pallinu með ekki, og því minna sem við mösum um þetta því fyrir sopna ég, eða þú skilur hvað ég meina. Fróði lá andvakaðum hríð og sá bleka í stjörnur í gegnum þund titrandi löfþækið Sómi var strax farin að hrjóta við liðina á honum löngu áður en honum sjálfum húsbónda hans kom blundur á brá Síðast sá hann skugga tvekja gráklætra álfa sem sátur reyfingarlöðsir spenntu höndum um nésir og hvísluðu stá Sá þriðji var farin niður til varðgæslu á lægri greinunum Loksins rann fróða í brjóst undir vindblæ í greinum og þýðum niði Nimrodelforsa Hann sopnaði og söngur legolasar ómaði honum fyrir eyrum Hann losaði svepp síðlanætur Þá sváfu allir hinir hoppidarnir en álvarnir voru hórnir Mána sigðin lísti döft gegnum löfið Það var lokn Skamt frá heyrði hann rísingshlátur og trafk margra fóta á jörðinni að glamraði í járni en svo dóu hljóðin smám út og færðust sunnar lengra inn í skógin allt í enum kom haus upp úr fletsopinu fróða brá svo við að hann settist upp en þetta var þá bara grá hetta eins alfsins og hann horfði til hopbitana Hvað var þetta? spurði fróði Iss hvíslaði álfurinn og hvæsti og tók fram samanbrotin kaðalstigan Orgar, sagði fróði, hvað vildu þeir? En álfurinn var á bak og burt Nú var þögn Ég fylg trjálöfin þögðu og það var eins og fossarnir hefðu líka lækkað rómin Fróði skalf hvað sem hann var dúðaður Hann sá nú að orkarnir hefðu klófestan ef hann hefði legið niðri á jörðinni, en þó fannst honum tré enn ekki veita sér mikla vernd. Orkar voru þeðvísir sem blóðhundar og gátu líka klefraði í trjám. Hann dró sting fram. Hann leiftraði og lísti eins og blár logi, svo dobnaðan smám saman og bjarminn dó út. Þó losnaði fróði ekki því tilfinninguna um yfirvofandi hættu. Hann varði jafnvel en áður fór á stjá, skreiðað opinu og rýndi niður í myrkrið. Hann þóttist næstum vissum að heyri eitthvað laumulega á ferglifinni neðan treð. Ekki gáttu það verð alvar síðan laufbúar fara afar hljótt. Enn heyrði fróði döft suð, líkast nusi, síðan klóraði eitthvað í trjábörkinn hann starði niður í myrkrið og hjælt niður í sér andanum það kom eitt hvað hægt upp eftir trjábólnum hann heyrði jafnvel andardrátt þess, líkast hann lágu hvæsi millir saman bitina tanna nú sá hann hann álgast tvær döyvar glirnur þær stöðuðust og störðu upp án þess að blika hvörmum, allt í einu snýru augun undan það smegði sér að baki trjábólnsins og farf í næstu andrá kom haldýr klifrandi í hendingskasti upp í trjálímið það var eitthvað undarlegt á sveimi í trénu sem ég hef aldrei áðu séð, sagðan ekki var það orki það kiftist við og lagði á flóta jafnskjóttu í snerti trjálstofnin það var mjög vart um sig og leikið að klifra, annars hefði ég kannski haldið að það hefði verið einhver ykkar hopbitana Ég skaut ekki á það af ótta við að það Vi getum ekki hægt að bardaga hér. Stór flokkur orka fór rétt í þessu hjá. Þeir óðu yfirným rótel fariðir til fjandans að sörga vatnennar með sínum fúlu fótum. Síðan heldur þeir áfram niður gamla stíin eftir bökkum árinar. Mér fannst þeir alls þaðar vera lykt eftir slóð og sérstaklega dokuðu þeir við og leituðu á jörðinni þar sem þið áðuð hér síðast við gátum ekki þrýr haft við hundrað orkum svo við fórum á undan þeim með villuhljóðum og gyntum þá lengra inn í skógin Órófýn bróðir minn fór hraðfari til megin bústaða okkar til að gera viðvart Engin þessara orka mun nokkur tíman sleppa aftur út úr lóriðin Fyrir myrkur annað kvöld mun alfa sveitir sitja fyrir þeim í norður jaðrinum en þeir verðið strax í byrtingu að halda ferð ykkar áfram söður á bóginn Fölur dagur reis í austri. En birtan óx og þegar geislnir smugu í gegnum gilt löfskrúð Mallorn trjánna fannst hobbitunum eins og það væri roði á svölum sumarmorni. Líkamaft í greina heyg bláa himin bletti milli iðandi greina. Gegnum smá rífu sunnan í laufskrúði fletsins sá fróði árdal silfurlindar eins og gull haf gárast fyrir vindi. Morgun var enn nýr og napur þegar förun eitir hjælt af stað og nú undir leiðsögn Haldís og bróður hans Rúmils. Þarvel indislega blíða Nimrodel, rópaði Legolas. Fróða varð líka litið um öxl og sá glitta í fosslöður milli grára trjástofna. Vertu sæl, sagðan, og hann þóttist aldrei framar myndu fá að heyra svo fagran árunið aftur, þar sem saman blönduðust óteljandi töfra tónar í síbreytilegri hljómlist Þeir komu inn á göttuna á vestur bakka silfur Lindar og fylldunni góðan spöl til söðurs Allstaðar var trafk eftir orkafætur en brátt sveigði haldýr af leið Hann nam staðar á árbakkanum undir háum trejám Þarna handan við ána er einn úr okkar hópi sagði þó þið sjáði hann vist ekki hann gaf merki sem líktist fuglsblístri og steig þá álfur út úr trjáþykni á hinum bakkanum hann var gráklættur en hafði felt hettuna aftur á herðar hárans glóði eins og gull í morgunsólinni haldýr kastaði þá grári reypishöng af mikilli fært neyfir hána hinn álfurinn greipana og batt endanum utanum tré á bakkanum Selebrant er orðin vassmikil hérna eins og þið sjáðið, sagði Haldýr. Hún er bæði ströym, hörðu djúb og allt af jafn köld. Við stígum helst ekki fæti út í hana svona orðarlega, nema hjá því verði ekki komist. En á hættu tímum eins og nú sjáum við ekki ástæðu til að brúa árnar. Þetta er okkar aðferði til að komast þurrum fótum yfir þær. Fylgist nú vel með mér. Hann fór nú og festi sínum enda í annað treð og styklaði síðan léttilega yfir ána á þessari einu línu og aftur til baka, eins og ekkert væri. Ég kemst þetta líka, sagði Legolas, en rættur erjum að félagar mínir geti ekki leikið að eftir. Ega þeir þá að synda? Ó nei, sagði Haldýr, við höfum tvö viðbóta reipi með ferðis. Við festum þeim yfir hinum öðru í akslarhæð en hinu mitt á milli með því að halda sér í þau og fara varlega ættu gestir okkar líka að geta komist yfir Þegar þessi strengja brú stóð þar full kláruð fóru förunautarnir yfir hver á fætur öðrum sumir óskup hægt og var færninslega aðrir auðveldar Pípin reyndist fótvissastur hopbitana Hann skálmaði yfir og hélsir aðeins með annari hendi en mændi á bakkan framundan og forðaðist að líta niður. Sómi hengslaðist áfram, ríg held sér í bæði böndin og gaut döðskeldur auðgum niður í gráa strömiðuna eins og þetta væri lífshættuleg tildýpi í háfjöllum. Honum létti mjög þegar hann slappi yfir heilla á húfi. Lærðu af reynslunni, sagði meistarinn minn alltaf, En þá áttan nú við gróðursetningu í garði kallskrauggan, en ekki hvernig maður ætti að sofa á priki eða dansa á fræðins og konguló, ekki einu sinni mundi frændi geti leikir þetta eftir mér. Þegar allir förunöðtarnir voru komnir yfir á östurbakka sylfurlindar, leistu alluvarnir böndin og gerðu tvöðeira upp. Rúmill varði eftir hinum megin og dró síðasta strengin til sín, ringaði reypið upp og setti yfir öxl sér veifaði og sneri við aftur upp að nimrodel til að standa þar á verði Jæja þá kæru vinir sagði Haldýr nú eruðið komnir inn á nað Lórienskóar eða sjálf nesið eins og þið myndu víst orðaða því að nað kvöldin við landið sem liggur eins og beittur örvarotur fram á milli silfurlindar og andvins miklafljóts engum óviðkomandi leifist að sjá lendardóma ottans og þeir eru fáir sem hér hafa fengið að stíga fæti og nú vil ég eins og umvar samið fá að binda hér fyrir augut verksins gimla þið hinir megið ganga sjáandi nokkur lengra nær bústöðum okkar á egladil ottanum milli ána en gimli var engan enganvegin sáttur við það um það var samið án mín samþykkis sáðan ég vil ekki þurfa gangum blindandis og beiningamaður eða fjötraður sem fangi engin fær heldur að stimpla mig sem njósnara mitt fólk hefur aldrei haft minsta samni til við þjóna óvinnarins og við höfum aldrei gert álfum minsta mein þæru engu meiri líkur á að ég sitji á svikkrónu við ykkur en til dæmis Lególas eða einhver annar félaga minna mér dettur ekki í huga halda því fram segði Haldír en þannig er hún úr lög okkar einu sinni Ég set ekki lög og ég get heldur ekki vikið frá þeim Ég hef þegar gert þér betur en flestum öðrum að leipa þér meira segja yfir selebrandfljót Enn þráðist Gimli þó við Hann stóð þar föstum fótum og greipum auksi sína Annarkvort fæ ég að þara áfram óheftur, sagðan eða að öðrum kosti aftur og halda til nýns heima þánga sem drengskap mínum er treyst og mér er alveg sama þó ég á hætt að farast í fjöllum. Þú getur ekki lengur snúið við, sagði Haldýr harneskjulega. Úrþið úr komin svona langt verður að færa þig fyrir konung og drottningu. Þau ákveðas og örlögðin, hvort þeir verði haldið eftir eða látin laus... Þú kemst ekki aftur lifandi yfir að árnar því að þar eru nú leyniverðir sem aldrei sleppa þér framhjá. Þeir myndu bana þér á svipstundu og áður en þú yrðir þeirra var. Kimli dró öxina úr belti sínu. Haldýr og fjela í hans spenntu bógana. Fjandin hyrði dverga og þrjósku þeirra, sagði Legolas. Hættaskal þessum leik, sagði Aragorn. Ég minni á að ég stjórna föruneytinu og því skuli þið allir hlýða mér Það er von að dvergnum þykji illt vera einn dregin út til að hlýta þessum ókjörum Látum því binda fyrir augu okkar allra og það ekki að lególasi undanskildum Það er rétt látast að lausnin þó útsýnið verði okkur þá líkt til augna Nú fór gimli að skelli hlæja <hæ>, það verður fögur halar óva fíblana Ætlar haldir þá að teim okkur í bandi líkt og hundur leiðir blinda ölmusumenn En ég skal sætta mig við blinduna ef Legolas einn deilir enni með mér En ég er sjálfur álfur komin hingað í heimsók til frændamina Sæði Legolas og brást við hinn reyðasti en Nú getum við líka rópað fjandin hirði álfa og þrjóskuð þeirra sáði Aragorn en nú vil ég aðeins segja ykkur að eitt skal yfir okkur alla föruna utan ganga svona nú byttu fyrir auga okkar allra haldýr ég mun krefja stýra bóta fyrir hvert fall og hverja bögglaða tá ef þú ekki leiður okkur eftir besta og sléttasta veginum sagði Gimli þegar verið var að binda klútin fyrir auga hans ekki mundu þurfa að inn neinar skuldir Svarði Halldýr Ég mun vissulega velji ykkur góðan veg og hér eru allir stígar raunar vel færis Hvílík fásinna viðgengst nú á tímum sagði Legolas Við erum hér allir eins miklir óvinir óvinarins eina og þó verð ég að ganga hér um blindadur meðan sólin leikur sér í lundum undir gullaufum Fásinna kann það að virðast sagði Halldýr og ví stærða líka svo að hvergi byrtist mátur myrkradróttins betur en í þeirri fásinnu hvað við erum allir sundraðir sem þó viljum standa á mótonum en okkur fannst við hvergi finna það tröst og trúnað sem til þarf í heiminum utan Lóriens nema ef vera eraskildi í Rófadal Því dyrfumst við ekki að stopna landi okkur í hættum eða því að treysta neinum öðrum. Hér lifum við nú sem á eði eigu, umkringdir óteljandi hættum og leikum oftar á bóga strengi en hörpustrengi. Fyrst í stað veittu vass föllin okkur vissa vörn en gera það ekki lengur því að skuggin hefur þanist til norðurs og umkringir okkur á alla vegu. Nú erum við uppi rattir um það að við höfum okkur allir á bröðt hérðan en það virðist orðið um seinan. Bölvunin sígur þegar yfir fjöllin í vestri til austurs hafa kvikindi Saurons lagt allt í eiði og nú berast flugufregnir að því að suðurleiðin um Róhann sé ekki einu sinni örug og að óvinurinn hafi gætur á ósum fljótsins mikla. Só þó við kæmumst til sjávar ættum við þar ekki lengur neitt skjól sagt er að há álfar haldi enn okkurum höfnum en þá langt fyrir norðan og vestan handan lands. hvar þær eru hef ég ekki hugmyndum þótt konungskjón okkar kunni að vita það Þú þarft ekki lengi að spyrja úr því við erum hér sagði kátur Það eru vissulega álfahapnir vestan héras landsin sem við hoppittar byggjum Gott eiga hoppitar að búa svo nálægt strandum hafsins, sagði Haldýr. Óra langt er síðan við höfum það augum litið, þó minnustum þess enn í söngum okkar. Lístu nú þessum höfnum fyrir mér á göngu okkar. En það er mér ómögulegt, svaraði Kátur. Í sjálfur hef ég aldrei séð þær. Ég hef aldrei fyrir farða heiman frá mér inn í þennan leiðangur og hefði ég vita hvernig heimur einn var, hefði ég helst vilja vera kyrr. Og það þóð þú hefðir þá mistað því að sjá hið fagra lótlóriðin? spurði Haldýr. ja víst er heimurinn fullur af hættum og í honum margir myrkir afkeimar. En þó fyrir finnst líka ímislegt í honum fagust sem við elskun Og þó elsku okkar sé nú í flestum löndum harmiblandin kannuna verð okkur því hjartfólknari. Sumir meðalokkar kveða enn baráttu söngva um að skukkin muni hörfa og friðuríkja á ný. En ég á erfitt með að trúfa því að veröldin sem þið lífum í verði nokkur tíman aftur eins og áður var né sólin skýni eins og í árdaga. Ég er hrættur um að fyrir álfa sé þetta einungi skálgafrestur sem þið verði að notfæra sér til að hverfa óhindrað á braut og yfirgefa miðgard að eilífu. Sárt þykir mér að skiljaði Lótlóri en landið sem ég elska Ósköp erði lífi Þá eitthvað innihaldslausti En hverju landi þar sem engin Mallorn treða vaksa Ég veit annars ekki hvort Mallorn Vex handan við hafið mikla Svo mikið er víst að ég hef ekki Haft neina spurnir af því Blindadir Þrættu förunautarsnir götuna Í halarófu Haldir réðförinni En hinn álfurinn rak lestina Bröðin var svo slétt og mjúkundir fæti að göngulagðeira varð frjálslegra og þeir óttuðust hvorki fall nýja skrámur. Fróði fann á sér að þegar hann var þannig blindadur, skerfti strax hernans og önnur skilningarvit. Hann fann likt af trjám og tróðunu grasi. Hann heyrði allskins ólík hljóð í gegnum skrjáf löfsins fyrir ofan, nýðandi fljótið á hægri hönd og skært kvakfugla á himninum og hann fann sólarýlin á andlítið sér og höndum erði áttur leiðum opinn skóarjóður allt frá því hann steg fyrst fæti á eistri bakka silfurlindar kom yfir hann undarlega tilfinning sem færðist í aukana eftir því sem hann kom lengra fram í nesið það var eins og hefði farið yfir brú tímans inn á land forndagrana og gengi nú um heim sem var ekki lengur til Víst var hið forna í metum haft í Rófadal en hér í Lóriðan var það enn við líði Það átti í vökað verjast því að hið illa var þar allstaðar á ferli og þeir höfðu þið orðið harmísleiknir Þess vegna óttuðust og vantreist og alvarnir hinum í ytra heimi Nú gólu Úlvar í skóarjadrinum en yfir sjálfu Lórienslandi hvíldi þó enn engin skuggi. Allan daginn heldur förunautarnir áfram ferðsynni, þar til þeir fundu kvöldsvalan og heyrðu náttvindin hvísla í laufinu. Þá lögðu stær til hvílu og sopnuðu óhrættir á jörðinni, því að leiðsögumenn þeirra leiðu þeim ekki að taka bindin frá augunum svo þeir getu klifrað upp í tré. Morgunin eftir var enn haldið af staf, en nú láði þeim ekki eins á um hátegispil var nömið staðar og fróði fann af sólskininu að þeir voru komnir út úr skóginum og þá heyrði hann skindilega mikinn málkleið allt í kringum sig þetta var þá herskari álfa sem hafði komið hljóðlust á mótiði þeir voru á ræðferð að norðurjadrinum til að verjan fyrir árásum frá Mórija og þeir höfðu fréttir að færa Halldýr sagði þeim félögum undan ofan að því. Ránsveitt orkana hafði verið veitt fyrir og þeir nærri allir feldir. Fá einir komust undan á flóta vestur til fjallana en var veitt eftirför. Sést hafði á sveimi undarlegt kvíkindi sem hljóp um lotið á fjórum fótum líkast dýri en þó í mannsmynd. Ekki tókst að handsamaðað og ekki þótti rétt að skjótaðað þar sem ekki var vitað hvort þetta var góð eða vond skepna. Seinast hafði sérst til kvikindisins á leið suður með silfurlind. Síðast en ekki síst, sagði Haldýr, beraðir mér bóð frá konungi og drottningu galadríma. Þið eruð allir frjálsir sjóna ykkar, jafnvel dvergurinn gimli. Drottning virðist vita allt um ykkur og hvað ykkur er á höndum. Ef til vill havin ni borist ní skilaboð frá Rofadal. Fyrst leystan frá augum Gimla. Afsakaðu sagðan og hneigði sig djúpt. Lýtt okkur réttum augum og horfði nú frjáls allt í kringum þig og vartu glaður. Þú ert fyrsti dvergurinn sem færð augum litið trén á Lorian's odda allt frá dýrinn steigi. Þegar byndið var tekið af augum fróða, leit hann upp og tók andköf af undrun. Þegar voru stattir á opnusvæði. Á vinstrihönd reis mikið grasivaksin hóll, grætt eins og voruð í árdaga. Tveir trjáhringir uxu eins og tvöföld kóróna upp á honum. Tríin í ytríhringnum voru með snjó hvítum berki og höfðu felt löyfin en voru glæsilegi í nektsinni. Í innri ringnum voru afarhá mallorn tre, en skrýtt sínu gullna laufi. Þó var eitt treð lang hæst, sem stóð efst á holnum í miðjum ringnum og gnæfiði yfir öllum hinum. Og hátt í limiðess glampaði á hvít fletti. Undir stopnitrjána og allstaðar á grænum holnum var grasið alset litlum giltum stjörnum blómum. En innanum þau drúftu blómaklukkur hvítar og föllgrænar höfði á grönnum leggjum. Allt þetta blómasafn stráðist eins og fingert mistur um djúbgrænt græsir. Byrtan frá heiðbláum himni kveldist yfir hólnum og varpaði löngum grænum skuggum á bakvið hvert ré. Sjávið þegar þú komnir til serin amróð, sagði Halldýr. Hér var kjarni hins forna veldis eins og það var áður. Hér er amróða hóll þar sem man reisti háa sali meðan allt leik í lindi. Hér springa blómin út þó að vetralagi sé í grasi sem aldrei vistnar, hinn gula elanor og hitt hvíta nifri díl. Hér verðum við að bíða um stund en halda til borgar galadrýma undir rökkur. Ferðalángarnir vörpuðu sér niður í ilmandi grasið nema fróði sem stóð um stund eins og í leiðslu. Honum fannst hann stíga gegnum hátt hlið sem opnaðist inn í horfinn heim. Yfir því lág byrta sem tungumálans átti ekkert orð til að lýsa. Allt sem fyrir auðvans bar var svo undurfagurt. Öll form voru í senn og skörp eins og þau hefðu verið upphugsuð og dreginum leið og byndið var tekið frá auðvum en jafnframt svo forn eins og þau hefðu staðið þar um alla eilífð. Hann sá ekki aðra liti en hann var vanur, gilt og hvítt og blátt og grænt, en þeir voru svo ferskir og skarpir eins og hann sæið á núna í fyrsta skipti og gæti gefið þeim ný og undursamlið heiti. Á miðjum vetri gæt hér engin saknað sömars nýja voss. Engin líti, engin óheilbrigði nýja vansköpun lífsins varð hér fundin á neinu sem óks á jörðinni. Lóriens land var með öllu óflekkað. Hann vatt sér til og var þess var að Sómi stóð þar við hliðans og horfði stórum undrunaraugum af allt í kringum sig og nuttaði sér um þau eins og til að ganga úr skugga um að hann væri vakandi. Ég sé ekki betur en nú sé solskin og hábjartur dagur, sagði Sómi og ég sem hélt að álvar kærðu sig aðeins um tungl og stjörnur Samt er þetta einhvern veginn það álfarlegasta sem ég hef nokkuð tíman vitað. Mér finnst eins og ég sé einhvern veginn svona inn í kvæði ef þú skilur hvað ég meina. Halldýr leit til þeirra eins og hann gæti numið bæðu hugsun og orð. Svo brostan við. Þið finnið fyrir áhrifunum frá drottningu gala dríma, sagðan. Langar ykkur ekki til að ganga með mér upp á sér í namróð? Þeir fóru í slóðans, þar sem hann hoppaði léttilega uppgróðasugarbrekkurnar. Þó fróði reyfiði fæturna og andaði að sér loftinu, þótt lifandi lauf og blóm bæriðust allt í kringumann fyrir sömu gólunni og lékum andlitans, fannst honum hann ekki stattur með sjálfum sér, heldur einhver staðar í tímalausu landi þar sem ekkert gæti fölnað tekið breytingum nýja fallið í glemsku og honum fannst að þegar hann færi aftur út í heiminn fyrir utan myndi ferðalangurinn fróði af héraði halda áfram að ganga þar um í grasinu innan um breyðurnar af Elanor og Nifredil blómum í Lórien, landinu fagra. Þeir gengu inn fyrir ring hvítutrjána, sunnanvindurinn lékum serin hamróð og andaði í greinunum. Fróði stóð kyrr og fannst hann heyra í fjarska brýmsú hins volduga hafs á löngu burtskóluðum ströndum og klíð sjófugla í bjargi sem löngu voru útdauðir af jörðinni. Haldýr fór á undan og tók að klífa upp í háa flettið. Fróði bjóst til að fylgja á eftir honum og lagði hendina á tréð við stigann. Aldrei áður hafði hann fundið jafn skindilega og upplugt fyrir tilkenningu og áferð trjábarkarins og þess lífs sem bæriðist innra með honum. Snertingin af viðnum fyllti hann fögnuði, en það var þó hvorki gleði skóarhögsmannsins, nésnikkarans, heldur var það gleði sjálfsins lifandi tréss. Þegar hann loks kom upp á sveimandi háan padlinn, tók haldýr í höndans og bentunum til suðurs. Lítu fyrst í þessa átt, sagðan. Fróði beinti sjónum sínum þangað og í fjarska sá hann háan hvól með mörgum voldugum trjám eða var það borg með ótal grænum turnum. Hann vissi ekki hvort heldur var. En allt í hennum fannst honum að út frá kvolnum stafaði því afli og byrtu sem tengdi allt saman. Hann langaði mest til að geta flóið eins og fugl til borgarinnar grænu. Næst varð honum litið til austurs og sá allt Lóriensland breyða úr sér fyrir framanan og niður al döfri endurspegluninni frá andvin fljótinu mikla. Svo varð honum litið fjær handan fljótsins, þar sloknuðu ljósin og hann var aftur þrifin yfir í þann þrauta heim sem honum var raunvörulega búinn. Hinnum megin við fljótið mikla virtist landið fyrst að hljóstrugt og flatt, ógreinilegt í formleysi sínu, þar til þaði enn meiri fjarska að reysa upp aftur eins og vekkur, dimmur og drungalögur. Sólin sem skein yfir Lóriðan megnaði ekki að lýsa upp þá skugga sem grúðu yfir þessum fjarlægu hæðum. Þar liggur hinn óhagganlegi síðri mirkviður, sagði Haldýr. Hann er klættur dimmum föruskógi þar sem trén berjast innbyrðis og greinar þeir að fúna og visna. Á klettaborgi miðjunni stendur dólg þar sem óvinur en áður duldist svo lengi við óttum staðan hafi nú aftur búið þar um sig með sjöföldu apli á við það sem áður var. Upp á síður kastið oft hulist svörtu skýi. Hérðan af þessum háa út sín stað má sjá þau tvö öfl sem takast á um völdin. Bæði beita þau öllu hufið til sínu hvort gegn öðru. Sá er þó munurinn að ljósið getur glögt séð innsta leyndarkjarnamirkursins en leyndardómur ljósins er enn öllum hulinn. Já, enn sem komið er. Hann sneri snögt við og tók að klífa rætt niður og þeir kom á eftir. Neðst í brekkunni kom fróði að Aragorni, þar sem hann stóð þögull og reyfingarlaus sem rótfast tréð en í hendi sér hjælt á litlu gullnu Elanor blómstri og auðvans ljómuðu. Það var eins og maður um að lifa sig inn í yndislega minningu. En þegar fróði virtan nánar fyrir sér, varð honum ljóst að hann horfi líka til þess sem einu sinni var á þessum sama stað. Því að allt í einu var eins og þrautir ræðilegra ára hefðu mást úr andliti Aragorns, Hann var umbreyttur í hvítklætan ungan konungsson, hár og bjartur yfirlitum og nú mættan af alvatungu við einhvern sem fróði gatt ekki séð. Arven vanimelda, namaríi, sagðan. Síðan dróðan djúftað sér andan, hrökk skindilega upp úr hugarheimisínum, varð litið á fróða og brosti. Hér slæri hjarta álftóms á jörðu, sagðan. Og hér mun hjarta mitt ætíð slá nema ef ljósskildi leynast við lok þessa myrkvaða vegar sem við eigum enn ófarin, þú og ég, komdu nú með mér. Svo greip hann hönd fróða og hvarf frá serinn amróðs hvóli og átti aldrei eftir að koma þangað aftur meðan hann var á lífi.